то стрибали, гуркотіли по корінню дубів та сосен, яке поплилося через дорогу. Важкі корони затулили небо. На середині узвозу вершники повернули ліворуч. Тут дорога була ще вужча, ледве пробивалася через ліс. Відтя шмагало по плечах, по возі, ноги доводилося просто продиратися крізь нього. На невеликій галявині, обступленій невисокими карячкуватими дубами, стали. Гридники зривали з Васяна його благу чорнечу одежу і нацуплювали на нього сорочку білого полотна і шовковий каптан, і соболини корзно. Васян не опирався, нічого не казав, тільки шепотів молитви. Відтак рушили далі, перелетіли по містку Струмок у Грищатому Яру і вдарилися в гору до княжого міста. Воронні, яке зривалося з церковних бан і дерев, вітало їх глузливим гамірним криком. По білих кленових сходах двоє гридників вели Васяна до княжої світлиці. Третій підпихав ззаду, хоч Васян не опирався. В світлиці, де відчинені не всі віконниці, сутін, і сутінна потемніла від здавності зброя на стіні. Панцирі, шоломи, кольчуги, мечі, списи, бойові бичі на цепах, щити і ножі. Воєвода Черінь – знаний воїнь. Чимало з тієї зброї, що на стінах побувало з ним у битвах. Не один з мечів залитий кров'ю ворогів. І сам господар, боярин, воєвода Чирінь, багатий господар і відважний воїн. Олег Весціан – нестеменно схожий на батька, тільки вищий у кості, вутліший – і не такий грізний з вигляду. Вчареня брови, як мітли, і великий у чорних дірочках ніс, закіпчений до верхньої губи, а нижня губа налягає на верхню, а під нею хащі бороди, що на всі груди. Гридники кинули отрока на лавицю, чарінь ворухнув рукою, і вони вийшли. Войвода був нахмурний, його очі поблискували панцерною сталлю, але вони поблискували не тільки від гніву, а й від непевності невластивої боярину. Ось так, сину, мовив, доводиться тебе до рідного дому вести в сириці, як у раба втеклого. Не шануєш батька-матері? Не шануєш дому свого? Закону предків своїх? Що скажеш? Господь звільнив мене від мирського рабства і зробив мене слугою рабів своїх, блаженних чорнористів, відказав не підводячи голови. Воєводи волоськими горіхами випнулись жовна. Хотілося сказати – і про чорнористів, і про монастир стримався Князь уподобав монастир і чорнористів І вони також мусять терпіти їх Хоч він пам'ятав, як за кілька днів до Олегової втечі в монастир У покоях молодих появився велетенський павук з хрестом на спині Воєвода хотів спалити його, не одважився А той павук і був чорноризець Він забрав Олега і тоді воєвода на дух не терпів чорнористів і в вірі похитнувся, все частіше згадував віру прадідів, але того не показував, отож казав мовби аж лагідно. Ти полишив батьків, дім свій, жону свою, друзів, маєтки. Для кого я надбав усе це, для кого сутужив гірко і важив життям, кому передам меча своєї владу свою. Що є в світі вищого за владу та шану воїнську? Лишив усе те, бо сподіваюся успадкувати життя вічне. Більшого спадку в світі немає. Ніщо вже не спокусить мене і не відлучить від любові Христової. Казав смиренно, але непохитно. Уйвода довго мовчав, а тоді мовив тихо і проникливо. Спокусили тебе чорнорисці, Бігав ти до них на бесіди, якби знав, не пускав би. Думав – ти вчися там, вчився і вчуся, з грецької і латини, воєвода зітхнув. Наші предки знали інших богів, і ті не зманювали нікуди отроків, ті боги спонукали не до смирення, а до захисту домів своїх, кликали до подвигу, до слави, вони були прості, і ми також, то поганські боги. Але і цей наш Бог не відвертає від життя мирського і може потрапити до царства небесного і воєвода, і лучник, і навіть смерть. Поміркуй ще, пожалій нашу з матір'ю старість, жону свою, яку кинув ні вдовою, ні господиною. «Ходімо», – сказав ладно і взяв сина під руку. Вів через одні сини, через другі –